Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Azınmadan birincisi ananın ve atanın salih olma. Birinci asımadır. Bir, ananın ve atanın, valideynərin salih olma. Əvhla, əvhula tifdəl-kudvət və ammiyə və əməliyə <cunlik> və salāhu vəl-vələyəni fəb-salāhi nəyə yaql qəl Bu azınmadanın en birincisi, en mülümlü ve en tefə sayalı valideynərin salih olmasıdır. Zamanların sahibi olmasıyla da yıldızlar, gökler, gezlalar sahibi. Ve enta'kul gamin alamatana avvalo abu. Yani babalar, validelerin öldüğü, gerçek iyilik üzerinde değildi. Fakat ben dilim bulunmadan önce babı nasıl yükle alırken öncelik terfiyede abla. Bu da birinci alanın sahibi olması bahsine dahildir. Ona göre ki Büyüklük büyük. Kusaklarının tercih etsiz arasında ananın zənişdir. Oh. Ananın zənişdir. Neyə görə ki ki, o adamlar çok vahra var şimdi, anadır. Və əsləri həbd dəməl gəl gəl gəl gəl gəl gəl gəl gəl gəl gəl gəl gəl gəl gəl gəl gəl gəl gəl gəl gəl gəl bu dina, tebbi üzərində görümesül üçün. Bu dina ələyə etmesül üçün, rikmə vədə, anəq, üzüm məli, anəq, saliq olmaq. Dəyyən məndətək əlulələləki əsadə bəməzihəə al-uləməəə, və də'adzəək, və məcahidun vəl-abdəl. Və bu dina əl-əl-əsədən qalimlər, təhərəqlər, mücahidlər, və qahalələr. İdarenin atılan hükmü salih azdede, önemli bir kural, dini ayet, sünnet ve tarif akdarlarında var olduğu üzere, Allahu Teala'nın. Tarif başı. Tarif dörtgenin yeri olduğuna göre bu cemiayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve olan tarif kavramı ile temayül eden, öyle ki tüm kavramların adı 4. الغاظون دوتيه جرى اذنيه دينا لنا ما وله ولا اكثر منا سلامنا جرى اذن الجامعهنا جرى وجمالنا فجاءنا جرى ووليه بها بدينه جرى اذنيه فالتغيرات دين تن طيبوا ان قابلت وبهنا تن والوالدين لا نؤاخذ بالضايل المهمه والوالدين من سبب حتى انا ااا داربي من تلك اللجتيمارند ولد واسه ذاتيه كبيره في تكثير ابنائه وثلاث اشخاصان يعني devletler yetiştirme büyük tercihidir ala waya taamur <Susur> walidayn bina deynat burada <Susur> ki validlerini öz aralarında olan duamiler öz arasında olan, olan davranışı daqlarına zikrət edirmərdir. Fəyyəd-i ruzun, yevvliyəy, yüxəriyyət Yəni, valideynlər, yəni ana-atanın yani öz aralarında olan müamiləsi davranışı, yəni bu, gündəlik bir dərstdir. Yəni, uşaqlardan müşahidə etməyir, gündəlik dərstdir. Gündəlik dərstdir, olduğunu hamısı. Fəyəmdən adım məyyələ. Buna görə də valideynlər, atarlar şeylərə ولادا ليس ان يكون öz ikopaqanı tarixlə tarixdə orqan qalmava. Göstərlə izləb hər nəbərin ifoqu-l-muasira və dinin küllü min el-əvval ummin bi tufuq olan xalqları qorumaqla Əl-Rəmanə sülallahu əzə və zəmin yoluna bu xəbərlə yaradılan. Yəni də ananı ilə Allah ala əhdiyə qədər davam edəcəyik. Bu xəbərlə, eee, qali dəyən üçün nəbəzə ancaq da ananın qali olması mümkün yoxdur. Subahul um deyna qawl Yəni ananı əzan belirli zaman Ana o əzamı işlən kimi əlumda olan əlb etməlidir və bunu da uşaqlarına tələb etməlidir. Və təhbirlərən, Allah əlb etməlidir. Və uşaqlara qəbərlərəm əlb etməlidir ki, Allah əlb etməlidir ki, ne qədər ki biz əlb etməlidir ki, yəlb etməlidir ki, namaza belə əlb Və ana dərhal əlumda olan əlb etməlidir ki, əlb etməlidir ki, Olarak namaz da tamam ola, namaz kılmalı. Ellerinle oğullarına bunu öğret, asfarım. Alada vakti vakti. Buradan da takva, bowla, namazı vaktimizde kılmak üzere duruyorlar. Yine ne isin? Diğer dav daha da müstolar annem elbet vakti Allah'a istifetirullah. Allah'u ki bir kimse namazı varsa Allah sağ وهي معاني الذي على الحمة إدراك فضح الضوء إلى بما يارز فوق قمها على لا يستفسه على المعرفة قصنع م الضوء لا يستدعى الى وإها الأسباب يستطيع الضوء رأس confiance لأن يُتي тут وعنه وها المعرفة لا يستمر للإسان الناس قطرикаه و böyle bir nümuneleri koruyup daflamıştır. Vardiynenin olmasıyla hele de salih olmalıdır. Bunun üstelik olarak, tabi Abdullah izni Zübeyni, Abdullah izni Zübeyni, Zübeyir oğlu Abdullah'ın, ve anlattığı ticaretiyle ve zamanlığı ile onunla tersillenmektedir. راغو كان ما mampu تا mampu. فصاحب زياد بن عبد الزبير العواص، فصاحب زياد بن عبد العواص كنا أعظم ذاته ومقام الله عنه الله مرادته. وما نك عن الالي احوان الدربه، ليه عن الاسواته الزبير المتنعي. الزبير رضي الله عنه ابن عبد العواص. طمن عندما قام قابله وَنَا بَحَدَّذْ حَدُمِنَ الشَّيْطَانَ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَىٰهِ وَسَلَّمَ فُو اِذَا بِعَلَىٰ مَحْكَتَ Yani böyle bir şeytan versiyonu verir ki, Ceyranda Resulallahu Aleyhi Vesellem meskenin müqarası nəhda küflü və ya kutsu öldürülür. وَبَاَكَ اَنْ سُبَيْهِمَ اللّٰهُ لَا هُلَهُ اِذْنَ اِذْنَا اَقْرَثَانِ i̇bn 12 yasında bir şəhək edir ve əlimdələt gönücən tutur. Rədələ bu və ucid. Və onun gönəndi ki əcəcələlər. Və qaləl-ğuləm əl-əmə əl-əl-səy, əl-əl-əl-əl-əl-qək, gönücən tutur. Qat-ətə əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl Oluvun adəyyənin ve oğlunun Allah'tan qorxusudur. Ali Əz-i Qadaylı İbn-iyyad, Qadaylı İbn-iyyədə mehdudur. Onun oğlunu, sünlətdə oğlunun Allah'tan qorxusunun beyanı. Azəqətl əyyətdən gəlir. Qadaylı İbn-iyyad Əl-iqədnə qadaylı İbn-iyyadın əl-nazlid Qadaylı İbn-iyyadın əl-iqədən. Məri namazını, vətl-i qadaylı İbn-iyyadın əzləcəyəsi, Məri namazını va u beyan buyur. Va bu suraya qeydə əsaslı tərcümə çatdı. Bu qəhvəiyyət yandırır. Bu ayəyə gəldik. Amma belə qara onun də bu ayənin istendən üstə алəy ədiyafda əzqədz gə afvrisaqə serüləxanən 돼məl Laborator ilə tilləyəq wirək. Oğlu Ali qadія qədiri sudaşını o qayaq moeten qak lumière những ki dixi...? espe majdə qədiri su overseası okunmaz. Bir ədəriyyət brief saqq id da oğlu da salih olmaktan tercih edilir ve birinci adım oldu? Mubaleyeyle salih olmuş, İkinci adım, uçapların tercih edilir için gözler <gülüyor> alt etti. Gözler alt etti. لِيَنَّ لِيَسْمَٰي عَمِيَ الْمُمِمَّةِ اِبْنَا اِشَّحْصِي اِلْيَةِ اِلْيَةِ اِلْيَةِ اِلْيَةِ Mənim bir təsiri vardır Şanın cünurlərinin vurmasında ve onun əhvələrinin vurmasında ve və həzəl-müktəməsində və asla kemiyətən vurmasında bəyük təsiri vardır. Ve hərət ediyyəm Sallallahu aleyhi wa səlləm qîna qadiməl-mədina kəhəni ismət-i təsiri Fəhulücəyəm Qəni Azəmədəm İzlədiyə gərəndə Mədina'nın ebəl-kədəli yəsiri elnəbəl davala qon təbəqə oldu deyildi. İqaba, qaba, ya qeyda nə deməkdir? Vəri əslə qul dadı halı husn, bu qəranadı gözəlliyə dəhalət edən adlar. Gəldim də tuturam axı. Yəni istam edir. Yəni təqribə alə iko. Biz bu təqribə təavuz yoxdur. O, bu sözlərlə Yəni əlamlər sözlə "ləquru" gözəl. Yəni baybələ mətnin yəx ilə gödə mənasını verən biz özdür dəyişdiririk. Yəni isin həmindənələrin nəsfə ibadət həyatı dəliyə. Göyün adı Yəyiniz həyata qaslamanda təsiri olduğuna gira. İləkən, cəməl-vâdiyib isəyən ismin münəssib həqəyin əqəsəyikəə bələl əzərinə və bunun günə də vəzəyinlərə vacibdir ki münəssib <Sessizlik> gədər əzrəllərə təsirsinlər. <Sessizlik> Həqə bu gədər əzrəl əzrəllər əzrəllər əzrəllər əzrəllər əzrəllər əzrəllər əzrəllər əzrəllər əzrəllər ki əhəmet istəyir, ismək ki, dənəkəs əmək, gəzəl əmlət edən, gəzəl əsləmə eylən təhsil var, ümündür. An-aqr-ı Rahman ibn-i əl, ismi əqr-ı Rahman ibn-i əl, qaliyəlləhu əlmədəyibdir. Rahb-ı İslam qalıl edin, İslam qalıl zaman mənim adım əqr idi, amr-ıqru. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kemali Abdullah Rahman. Emanet opru meni Abdullah Rahman kablandı. Rahmetli olsun. Bu ya Abdullah ve o tafaddal bi'aati suqran zubra ve tahaju'u me'ad mu'min. Ders olarak bunu ki Abdullah Rahman'ı Allahu Teala onu. Lakin bu bir fasl, bir konu başlığı ve onun E, ben, e, Baka, lütfen, təhik, minasi, mən, bir çox iştəsini bəndi dünə qəbirəsinin şəhsrlarına, mühazirlərə, mühazirlərə, mühazirlərə, analarına payılayın. Və qal, lütfen fəhəqi qədər səhidəsi biyətə qədər. Mən Ərkı rəbiyyə Allah'ın mühazirlərək, Və dedik ki, mən Ərkı ləbiyhədə. Dedik, bunu küm gönlədir? Qudu Abdurrahman ki, Abdurrahman ibn Qalathana inni samiatu Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallamə yakur <gülüyor> La yahnu aleykum nebaði illa tabirun Ve dedik, əzrəl-əl-ələyək ki, mən də işməkək Peygamber sallallahu sallallahu aleyhi wa sallamə belə buyurur olanlar şəhsəlikləcə olacaktır ve Abdullahman vəzmələ rəhmətdir. Ve Abdullahman adı rahman gödəndir u Allahi kitabını nəzərdə tutan rahman adını rahmatdan qalıb. O zaman Nəbi sallallahu əleyhi və səlləmiz qətil rahmet və səbəbə təsnə Abdullah rahmanətullah əleyhi və səlləmə Abdullahın əlində rahmat təqəddüni gördüyün <gülüyor> yerdə onu Abdullah rahman yəni yəhuni Yani vardır, ki, An əbini, əbəv, və əks səhətlər, siz nə qədər? Yəni təhsil vardır, mənfi təhsil vardır. İbn-i Musayyib ki, Ən əbini əmə əgəlcə ilə neviyyə sallallahu aleyhi ve sellət İbn-i Musayyib, və ki, və Allah deyil ki, atası Seyğabələ sallallahu aleyhi ve selləmin ki, məsmuq adın nədir? Qa alə həzrin deyil ki, adın Qalə adı üçüncü, amma adı o zaman belə və bundan sonra o xətinli istiqamət. Yəni əsas adı o xətinli atavatda mesele yeni usul fi ahlak bu yani umru Allah'a kəsindik onların əhlərlərində qalmaqda e, dağılır. Və hər kədər məsəl Ərəz nəsələq əbnəninə Əbnəninə fəaliyyəl qiyamın toq və görə də, beləliklə, nə vaq biz evlatlarımızın salih olmaqı istəyiriklə, o ikinci artıma da yönəlməliyik, ikinci nədir? Gözəl art. Gözəl artı etməkdir. Art kimindir? İndi gözəl artıqdan. قوتوا لتا اقعدوا واقع يا Gündə azıq, ilm-u, ilm-u, umur-an şərhəlləti ilə azıq dədhəmdir. Qəsəni əldələrə şərh-i məsələlərə, həndiki vəqibdir, o məsələləri əldələrə öyrəkdir. Qəsəni əldələməl əbnəl-u, əldələrə, umur-an şərh-i məsələləti ilə azıq dədhəmdir. Yəni, babacalıqsa əldələr, şərh-i məsələlərə öyrəmdir, həndiki vəqibdir. Ramadan orucunda munafiqan olanlar hatta yelkem bir at alsalar toğla salat ve melalücü. Aslında kimi de kimi de et öğrenmek istiyorlar ki nakşet hager. Yani doktorun zannı aslında direkt bir vakıf ki. Eveli misal oruç Ramazan vaqıf olur ki muru avladu'l-i salat Onlar 7 yaşındaysa 10 yaşında uçakları vurur ona göre, namazı görürlər, yani, eğer namazı durmurlarsa namaza göre döyürür. <gülüyor> Ve yani onların 10 on yaşında artı yataq yerlərini ayırır. Yani 7 yaşında ne edin? Emri. 10 yaşındaysa yani namaza göre vurur. Yani 7 yaşından sonra İki ay sonra bu yatma qədər bu da tamamlıq 3 il ərzində 5000 namaz. Əgər sonra o səhnəyə gedirsən. Dərzə qulaqlar va israrı gəlir, o yaxmı? Qurağın 10-10 və sonra da şahət edir. Ayıqdan belə qulağını vur. Sən həyəyətlərək, yasını gələn axıllardan olub, onları uyaqmalar çalır və onları əsas asirət içindən, ahirətin soyğunundan Yəni, yasını gələrək, asirət içindən, ahirətin soyğunundan qoruyan axıllardan olur. Ona görə, hasan oqaq rahimlələ nə ki, alimlər uşaqları göz ana daha çox Alimler evdadları öz, valideynlerine daha çok sevirlər. Bu nece olur? Çünkü valideynler uçakları evdadlarını dünyanın dinlendirme suyuğundan koruyurlar. Alimler ise ahiretinin suyuğundan, ahiretinin dinlendirilir. Ahiret daha çok sevilmiş onlar. Ona görürsen o atalarda olmadır. O atalarda O atalarda olmadır ki, onun soyu var. Dünya soyunu fikirlerdir. Ama asiret soyuğunu, asiret için fikirlerdir. Dördüncü artım. İkinci adım ne oldu? <gülüyor> Çocuklarım talih olması için anağım da benim talih olmalıdır. İkinci, bizden daha üçüncü, kere meseleler Çünkü Ümünlük orqaqdan, yaxşı orqaqdan nə bilir? Yaxşı barbərdə, gözəl ola yani, bilər, ama ümünlük qayda olaraq, yaxşı orqaqdan yaxşı bəhli, yaxşı çəməri olur. Bəhli əkşir olur. Nuh aleyhissmanın oğlu iman gətirdir? İman gətirmə. Halaqın cəhlinin oğlu qağzının oğlu qağzının oğlu qağzının oğlu Yəni, bəhədən, bu nazirallarına alınmıysa yaxşı çorba, mümkü yaxşı vardır. Ona görə ilk dövdədə var edinlər, ötləminə olmalıdır, ışxalə olmalıdır. Və dördüncü artım, əni, bu olaraq, yəni 10 yaşındır. On qədər, ki, ki, necək ki, babacalımda öyrənmə, daşı üzərinin atışı olduğunu kimi sən bunu tətbiqi olaraq həyata çeşir. يعني إذن الله من ذلك وإذن الله أحسان يفعل يعني إذن الله وإذن الله وإذن الله يتميز الأبناء بمراحلهم الأولى بلا شئة حرث آليا يعني إذن الله تعطل إذن الله إذن الله وإذن الله فعلينا أن نوذيه لطلع إذن تعلمين من أمور الشرف Enferiz meya salimətə dair bir direktiv yoxdur nəyərlənmə. Amidan və ayrıca əzlatna bu haldan alimə alimə. Lakin طاب الثناء نظيره دراسه في قاموس اللغه اليابانيه ولا يتعدى ذلك ان يبلغ من علم ان تصاغ <تصفيق> ولا جراؤت ان تترهون <تصفيق> ما ولا تبن انها البواذئ و اؤلئك الذين ضاعوا اكثر صعبوا يضل غير جنائذ الدغار طلب لكن قد كان يقيدها الحاضرين البواذئ يقوم طلبنا مع ما قاموا و استنوا ايضا onlara elini öğretmeye mali olmamalıdır. Lisan amel vakatta ala ahmih wala l'an za amalu raqib li ta. Lisanı, bu vallodan ayet ne kadar günün bilgini olmamızdan. İbaha tatta yallah an men la yastagfiruk. Seyyid Abdurrahman Sallallahu Aleyhi ve Sellem zefar-ı annas-ı ra. An sallallahu biz kişiye derim ki helumla. La sel sallallahu aleyhi ve selle fe innehu bi yevte. sallallahu aleyhi ve selle muhaderelerinden dolayı övünene. Çünkü onlar düz olduklar. Ta'ala va ajma la ya'i la yadna ibdan. dedi ki sen çok deliktesin iman. Abbattu أظن لا سيحتاجون إليك وقلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصارت ذلك لمده كائنة يعني طلاب طلابهم ده احتياجه ولا بل فإنه والله الله صدرك ذلك وأقبلت على كان لا يبلغ الحديث الله رحمه ورش صدرك Gönəli, ölüm-sələf etməyən və təhəbələrdən soruşmağa başlayır. Və deyir ki, mənim əsləmdə ki, əsləm təhəbələ, əsləm üçdə bir hədif var, səəsiyyə və huvaqar ilə səətəvə sədurəcəyə alə bərd edir. Və onun təhsına gəlir. Və o əsləmdir feyyulə vaxtındayım, dün ortadan əvvəl və yaxın son olaraq, o biraz yasmalara deyilir feyyulə. O yüksusunu alırdır ki, o əsləmdir, eee bucalar onun eee datının altında onun bir gözləyər. Təbessüm edirəm, aləyha salatun və selam. La bunları mənim üzərimdə fazdır. Sonra da أنا أحب أن أأتيك لمن يمشي الإنسان ذاكي من تنمي عن جالمية عاصية فأسأل الفسوار ففاق يا رجل حتى رعاني وقسمعا ما هو عليه أن تقال أهل فتا أعقل ثم من هم سلطان ثم ليس كذلك؟ أمدت عام السيم ومشيثا ما نمشي أن أعطي إنسال بسمك طبعا ولكن سلط sonra görəndə ki, insanlar mənim başıma toplanır, artı sahabələ toktur. İbn-i Abbas radiyallahu anhə qaliyyədi, sahabələ sahabələri ütləfat edir, i̇bn Abbas radiyallahu anhəni ütləfatıdır. Fəyəməl səltəndə, i̇bn Abbas radiyallahu anhəni 13 yaşlarıyız. Və bəhbələri ütləfat edir ki, həbəl fətəəəhlm. Bu cevabı şəhəb, mənlən daha ağırlı olur. Ona İnsan məlç olmasın, ben ilmi təyər etməkdir. Mə'anlar deyil ki, sen ümün qatəlun, ənə ibni ərdəə əkəsirətənə fə məkiyum təyər və təəəmə məhsrubun fiyyisadır. Deyil, mən də rəhmi oğlak da, on dörk və o yaşımızda işin həssədik elə bilik ki, yani köçünün də sinəmədə yazılır, ağırdan ağırdırdır. Yani Bazı umurdarda ıqqqul əlləsi varan, sə'anə luhu iqibaran, səyim məlikul-i həzib-i radiyallahu anhə deyərək ki, siz elini bağacaq ikən öyrənin və büyük oğludan sonra ona əməl edin. bir əkən insanın dişkiyi baklardır. İki adı göstərdik? Vallahi ben taro'ma geçin diye cezalar geçin diye bari yani bari yaptılar azıcık